«Київський князь все ж таки своє гне», сказав Мстислав, кидаючи камінчики в Дніпрову воду. «Молив, що лодів не дасть переправитись на лівий берег, а ми самі переїдемо, незабаром тисяча наших лодів прибуде». Над Дніпром спускалися вечірні сутінки, огортали степ. Князі сиділи і мовчали, до Данила наблизився Микула і торкнув його за плече. Князю, два верхівці на тому боці. Мстислав, почувши, Микулині слова підвів голову. Де верхівці? Микула показав рукою, та в сутінках Мстисла нічого не побачив. Вон там. Я їх уже давно помітив. Слухайте. Далекий, глухий крик долітав з того берега. — Ніби кричать князю Даниле, — промовив Микула, приклавши долоню до вуха. — Гукай, нехай кіньми пливуть сюди, лоддю на зустріч послати. Мстислав і Данило спустились ближче до води. Коли лоддя наблизилась уже до берега, Данило вигукнув, — Мефодій, повернуся! І Мефодій, його супутник, вискочили на берег і вклонилися князям. Данило здивовано глянув на свого воїна. Побитим його обличчя було бліде, він схуд і наче став ще вищий. На ньому теліпалася татарська шабля, короткі рукави чапана ледве сягали до ліктю. Повернувся, у татар в руках був, та цей бродник врятував мене від смерті. Всі рушили до Данилового намету, Слухати розповідь розвідника Мефодія. До Дніпра прибувало руське військо. За два дні під'їхали чернігівці і стали вище вздовж берега. Кияни обійшли галичан і стали нижче порогів. А на округи осторонь розташувалися смоленці і трубчевці. А там ще табори, куряни, ростовці... Як не ворогували між собою князі, а день прибуття галичан та волинців на лоддях став для всіх святом. Усі табори долинула про це вістка. Збіглися на Дніпровий берег воїни всіх руських земель, обіймали своїх братів. Сила велика прийшла, збільшився табір Мстислава Удалого і Данила. Десять тисяч нових воїнів заполонили берег, запалали сотні нових вогнищ. Увечері князь Данила прийшов до Мстиславового намету. Старий князь лежав на килимі і запросив Данила лягати. Не йдуть? спитав Данило. Стеслав зрозумів запитання. Не йдуть, похмуро відповів він. «Бояться, що я над ними стану. Нехай князь Київський візьметься, і він себе розумнішим вважає. Мислить, що я йому поклонюся». Стеслав помовчив хвилину. Вчора посилав до нього, а він не схотів приїхати. Відповів, що захворів». «То що, самі будемо рушати?» запитав Данило. «А чого тут сидіти? Ще подумають татари, що ми їх боїмося». Перейти Дніпро і вдарити треба. Вони не йдуть, бояться нас. Розповідав же Мефодій, що на калці стоять. Уже знають, напевно, що ми біля Дніпра, а не наважуються нападати. Чули про руських, це їм неполохливі половці. Данило в ставі почав ходити по намету. Дозволь, я завтра своєю дружиною поїду. Спробую. Стислав усміхнувся, гарячий ти сином. Чуже, два то війська у них. Що ти своєю дружиною їм зробиш? А доки тут сидіти будемо, ті вперед треба прогнати ворогів. Не підеш ти сам. Завтра всі наші галичани і волинці переходять на той берег, тоді рушимо в степ. Данило на коні їздив уздовж берега, підганяв лодейників щоб скоріше справлялися. Галицьке і Волинське військо переправлялося на лівий перед Дніпра. До полудня всі встигли, і Данило, умовившись з Мстиславом, кончав степ із своєю дружиною. Надвечір на обрії помітили вершників, що стояли на пагорку. Данило миттю полетів туди, але вершники зникли. Доскакали за пагорок, і звідти побачили лише маленькі крапки в степу. Татари втікали. Увечері Данило знову казав Мстиславі, що треба рухатися всім військом у степ. Підемо, не хвилюйся. Встигнеш повоювати. От подивись. Ми переправились через Дніпро, а за нами інші князі рушили, а ніхто з них і слова не сказав. Нехай усі перейдуть, тоді й рушимо. Уже все руське військо скупчилося на лівому березі, розтяглося далеко табором, кінця краю не видно. Час уже й на татар наступати, та князі все вичікували. Жоден не хотів іти за порадою до сусіда. Воїни глухоремствували, вже обмаль хліба, і волів залишалося мало, м'яса не вистачало. Тисячник Гемебек. Суворо виконував наказ Субудай-Багатура. Він не наближався близько до русів. Лише здалека гарцювали його сотні, і відразу кидалася навтіч, як тільки руси намагалися гнатися. Данилов рвався вперед за татарами. Своєю втечею вони дратували його. Він послав гінців до Мстислава з благанням рушати. Нарешті Мстислав дав наказ виступати. Розсипалася по степу дружини волинські і Галицькі, а з ними.